Eundaka erretarrek errausketaren aurka eta bilzik alde mobilizatu dira larun bat hauntan Duela mabi urte txingudin egina izen erraustegiaren aurkako jarrera bera erakutsi nahi zondute manifestazio horrekin. Gurentzako nahi ez dugu, guna ez dugu, zubietaren zako nahi. Gipuzkako errausketaren aurkako mugimenduak foro aldundiak zubietako erraustegia erekitzeko hartutako erabakiaren aurrean, kalera ateratzea duen garrantzia azpimarratu du. Juanmi Galarta. E, txingudi aldeak eta beste Gipuzkoako leku batzuk, ba, bueno, elkartasuna adieraztea, ba, gaur egun erraustegia erekin nahi duten inguruko jendearekiko, eta bueno, ba, esatea garaibatean erraustegiaren aurka zegoen jendea jarraitzen duela erraustegiaren aurka egoten eta bestetik, ba, bueno, ba, irun ondarebiko e, jendeari e, barkatu udalei ezigitzea ba, bueno, ba, gaikako bilketan aurrera pausoak eman ditzaten zerren Gipuzkoan errefuz gehien sortzen duen eskualdea hau sebera da. Indaiakoa ze talde ekologistak ere duela 12 urte egin bezala hondarbikoo manifestazioan parte hartu du. Pello Orriza, hace elkarteko kidea. idea. Gantzurizketan egin nahi baitzuten ere hergaustegi bat eta gu unkituaginen daian hergaustegi hori egin ez haizeak eta bidaliko hizkikuten Kutsa dura guztiak ere bai endaiara, eta beraz, hor uh, mundtatu elka, eta elkartea, eta gerostik lan egin dugu beraz inguru, inguru menaren, uh, alde, erritar batzuk endaiaren, eta gaur beraz uh, aurten, proiektua dutenez hemen eta subietan uh, raustik jaren proiektua dutenez, ebe atzo, Gaur eta biak errastu egukuzien aurkagara. Onda ribiko mobilizazioan gipuzkoa osotik etorritako bizilagunak parte hartu dute.